Ночами вона працюналась від кошмарів і галюцинацій. Вразлива від природи, вона ніяк не могла забути того, як в липні, коли вітер доносив з лісу запах квітучих лип, в Аушвіц з Угорщини прибув величезний транспорт. Поїзд відвели на запасний путь. Марі Клод вразило тоді, як оркестр з молодих дівчат, серед котрих була і її знайома, награвав вальс із веселої вдови, а також баркаролу Гофмана. З вагонів виносили сотні померлих дорозі в'язнів. Прибулих сортували, а оркестр грав веселі мелодії. Це було кощунство, яке не могло витримати серце Марі Клод, з нею трапилась істерика. Дітей відривали від матерів. В повітрі зависав суцільний зойк і радання, які, здавалося б, могли зворушити навіть кам'яне серце. Лише вишколені есесівки дивились на все це незворушно, штовхаючи матерів прикладами, б'ючи їх гумовими палицями. Молоді дівчата розлучались з матерями, братами і сестрами навік прощали з чоловіки, з жінкою, що разом прожили все життя. Тепер вони вже знали, що їх жде смерть. І все ж матері з неймовірною мужністю штовхали поперед себе коляски з грудними дітьми, підлітки вели за руки молодших братиків і сестричок, рядами дріботіли спотикаючись старі жінки. Усі вони прямували до будови скрива у червоної цегли, на якій великими латинськими літерами було написано по-німецьки слово «Лазня». Там вони роздягались, їх запирали у великому приміщенні, камуфльованому під душову. Через отвір у стелі пускали гадз. І за кілька хвилин сотні людей помирали в страшних корчах і муках, не встигнувши навіть збагнути що їх ошукано. В своїх кошмарах Марі Клот бачила величезні лапи спрута в образі Гітлера, що стискали за горло малят і матерів. Вона схоплювалась, відчуваючи, що задихається в Освенцімському бараці з клітками нар на дев'ятьох чоловік, де в'язні спали, щільно притиснувшись одне до одного». Вона ніяк не могла забути того, як через годину після прибуття транспорту з плечої криматорії повалив густий чорний, як сажа, дим. Виривалося червоне полум'я, яке сповіщало, що люди, котрих вони щойно бачили живими, перетворюються на попіл. Ведіння вогняного багатоголового змія не покидало Марі Клод багато ночей підряд, в Освенцімі, і тут, в Равенсбрюку, де вона відшукала собі нових друзів, втративши в Аушвіці свого вірного друга по боротьбі, Даніеля Казанову. Дякуючи російській лікарці Антоніні, Марі Клот скоро відчула дружні Червоної червоноармійок. В ревірі, де вона працювала, існувала ціла система взаємодопомоги і взаємозв'язку. Кільце опору, що діяло в таборі, допомагало в'язням знаходити в собі сили, щоб дожити до перемоги. Мати Марія, ще вравен з почала вишивати Божу матір з малим Ісусом на руках. Усі дивувались, що малий Христос був уже розіп'ятий. Марі підійшла дійшла до неї, довго спостерігала, як монахиня ниткою накладала шов на полотно, вона довго вдивлялась в очі хлопчика, які вишиті були так майстерно, що здавалися живими. «А я вишила б нуртуючи полум'я», – сказала вона. «Полум'я і на тлі його сучасне дитя з матір'ю Мадонною». Марі -Клод застогнала від спогаду про Освенців. Кожний такий спогад стискав її серце. Біль ставав фізичним. Вона мусила сісти, зігнувшись в три погибелі під нарми, чи лягти лежати так, доки біль не проходив. Мати Марія підвела на неї свої карі кольору стиглості фісташок очі, пильно подивилася встомлені блакитні очі Марі Клод. Ця жінка була їй вельми симпатичною. Мені багато говорили про вас, як про надзвичайному дружінку. Ви журналістка Марі Клод Ваян Кутюр'є, дружина французького письменника комуніста Ваян Кутюр'є, шефа, редактора газети Юманіте. Вдова, поправила її Марі Клод. Знаю, мовила Мати Марія, мій Христос це символ. Зрозумійте, ніхто ніколи не зображував розп'ятого малого Христа. Мені хочеться, щоб ті, хто робить це ім'ям нації вищої раси, не вивищувалися, а навпаки, зрозуміли всю жорстокість і несправедливість гітлеризму. Я ненавиджу фашизм. Він аморальний перед людьми і Богом. Я йду проти фашизму з відкритим забралом, Ось чому я опинилась тут. Нині душею я з руськими, і не тому, що я російська емігрантка. «Знаю, знаю вашу біографію», – зупинила її Марі Клот, відчувши, що матері Марії важко згадувати минуле, яке вона вже знала від лікарки Антоніни. «Я набула собі добрих друзів серед російських солдаток», – продовжила мати Марія. «Та мені від того не легше». А навіть важче. Лише тепер я повністю збагнула, що я втратила. В дні Російської революції я мала можливість вибирати. До речі, я знала вашого батька, журналіста Люсієна Вожеля. Повернувшись з Радянської Росії, він був захоплений нею. Після його розповідей я мріяла переїхати в Радянську Росію назавжди. Потім, коли в Німеччині до влади прийшов Гітлер, я вирішила, що моє місце там, де моя батьківщина, обравши для себе єдиноможливий шлях боротьби за її свободу. На моїх очах відбувалася трагедія моєї вітчизни, рідної Франції. Уряд Лаваля злочинно продав Францію гітлерівським окупантам. На жаль, уже в лютому 1942 року Мене арештувала французька поліція, а через місяць угодницьки видала мене в руки наших ворогів – німецькому гестапо. Коли в Роменвілі знищували французьких заложників, я гадала, що те ж саме жде і мене. Вдячна долі за подаровані мені дні. Роблю все, що можу, щоб допомогти нашим в'язням. Знаю, що ви своїм милосердям теж врятували багатьом життя, і все ж...